Here's the past tense version of the first text in this section, a typical day. I rewrote it for you so you can see how the past tense forms of the verbs look like. Let's start. Es war 7:30 Uhr. Peter ist aufgestanden. Dann hat er geduscht und gefrühstückt. It was 7:30 a.m. Peter got up. Then he took a shower and ate his breakfast. Es war 7.30 Uhr. Peter ist aufgestanden. Dann hat er geduscht und gefrühstückt. Er hat ein Croissant mit Marmelade gegessen und einen Kaffee getrunken. He ate a croissant with jam and drank a coffee. Er hat ein Croissant mit Marmelade gegessen und einen Kaffee getrunken. Um 8 Uhr Ist er mit dem Auto ins Büro gefahren? Er hat in einer Bank gearbeitet. At 8 o'clock he went to the office with his car. He worked at a bank. Um 8 Uhr ist er mit dem Auto ins Büro gefahren. Er hat in einer Bank gearbeitet. Um 8:30 hat Peter mit der Arbeit angefangen. Er hat einen Kunden angerufen, einen Brief geschrieben und viele E-Mails gelesen. At 8:30 he started with work. He called a client, wrote a letter and read many emails. Um 8:30 hat Peter mit der Arbeit angefangen. Er hat einen Kunden angerufen, einen Brief geschrieben und viele E-Mails gelesen. Von 12:30 bis 13 Uhr hat er mittagspause gemacht und im Restaurant um die Ecke gegessen. Von 12:30 to 1 pm he had his lunch breakak and 8 at the restaurant around the corner Von 12:30 bis 13 Uhr hat er mittagspause gemacht und im Restaurant um die Ecke gegessen. Es war 15 Uhr. Peter hatte eine wichtige Besprechung mit seinen Kollegen. Sie hat zwei Stunden gedauert. It was 3 p.m. Peter had an important meeting with his colleagues. It lasted two hours. Es war 15 Uhr. Peter hatte eine wichtige Besprechung mit seinen Kollegen. Sie hat zwei Stunden gedauert. Danach hatte er einen Termin mit Frau Müller vereinbart. Sie war schon seit vielen Jahren eine Kundin in Peters Bank. Then he made an appointment with Mrs. Müller. She had been a client for many years with Peters Bank. Danach hatte er einen Termin mit Frau Müller vereinbart. Sie war schon seit vielen Jahren eine Kundin in Peters Bank. Um 17.30 Uhr hatte Peter Feierabend. Er ist in den Supermarkt gegangen und hat eingekauft. At 5.30 Peter stopped working. He went to the supermarket and shopped. Um 17.30 Uhr hatte Peter Feierabend. Er ist in den Supermarkt gegangen und hat eingekauft. Danach ist er nach Hause gefahren und hat Reis zum Abendessen gekocht. Then he drove home and cooked rice for dinner. Danach ist er nach Hause gefahren und hat Reis zum Abendessen gekocht. Ab 20 Uhr hat er ferngesehen. Er hat die Nachrichten und einen Film gesehen. Dann ist er ins Bett gegangen. From 8 p.m. he watched television. He watched the news and the movie. Then he went to bed. Ab 20 Uhr hat er ferngesehen. Er hat die Nachrichten und einen Film gesehen. Dann ist er ins Bett gegangen. Alright, now you can describe your typical day both in present and past tense. In the next lesson you'll learn how to negate verbs in the past tense.